Nosaltres que seguim aquest especial de resum de l'any d'esports aquí a casa nostra dels 107 esports, comencem la nostra segona hora i ho farem parlant de la Unió Esportiva Figueres. Una Unió Esportiva Figueres, doncs, que ens ha portat aquest 2010 un 900 i nosaltres eh, el que volem fer per començar parlant d'aquesta unió serà anar recordar un antic jugador que militava a la unió a la dècada de finals dels 60, 68-70 eh, era Pedro Rivero, el canari eh, més conegut com el Platanito. Eh, nosaltres parlavem precisament el passat diumenge amb ell i anirem a recordar d'on el que ens explicava eh, Pedro Rivero. després quan acabem anirem amb el dia de l'ascens de la Unió Esportiva Figueres a Regional preferent amb el nostre company Marta Estar que parlàvem doncs, el que havia succeït eh, doncs, el, el, el, el dissabte anterior per tant doncs anem a escoltar el que ens comentava Pedro Rivero els micròfons del 107 Esports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 Uh, bueno, cuéntanos un poco esta historia, ¿no? Ex, uh, jugador de Figueras, ¿en qué temporadas estuviste en Figueras? En 67, 68, 69 uh -huh. eh, Vine a hacer el servicio militar aquí en Figueras, uh -huh. eh, en San Clemente uh -huh. Y bueno, yo fiché por el Figueras Que venía de haber jugado en Menorca uh -huh. En tercera, estuve a prueba varias veces en el Barcelona Estuve jugando en segunda división en el Hospitalet Uh -huh. Y entonces me ficharon en el Figuera Y estuve ya unos cuantos años en el Figuera ¿Cuántas cuántas temporadas estuviste tres aquí? Temporadas. Tres temporadas sí. uh, ¿qué, ¿Qué recuerdas de esa época? Supongo que el fútbol uh, en aquella época Era muy diferente, ¿no? Sí, era la tercera división Bueno, la segunda vez ahora uh -huh. Era la tercera división hombre Nosotros estuvimos siempre En eh, el medio y medio de la tabla uh -huh. Y quedamos eh, campeones también del trofeo Antes que un trofeo no sé si era el trefeo de Mezcardo o de la Federación, Federación uh -huh. no sé qué uh -huh. Y cuando eso, en el Figuera pues, teníamos un buen equipo. Fui, fuimos de la época, bueno, no sé me me fue estaba Pío, estaba Finestre, Miss, Miss es el portero de Gerona. Uh -huh. El portero de Gerona, después estaba Borja, que se casó también por el equipo en Figuera. Uh -huh. Echegoyen. Uh, ...Juanito, ¿no? ...Juanito Echegoye, sí... Uh -huh. ...el maestro... ...en caso aquí, igual que yo... Uh -huh. <ríe> ...que fue goleador, el, el máximo goleador también... ...en la temporada uh -huh. también... Uh -huh. ...y bueno, bastante jugadores... ...porque éramos bastante de fuera en esa época... ...pero también estaba Cortada... Sí. ...que era de, de Agullana... ...que era de, uh -huh. de Agullana, no sé si vive allí... Eh, ...coma mala... porras uh -huh. ...porraz, uh -huh. que también es de la Bival... Uh -huh. ...y bueno, había, ahora sí que me acuerde ...después de fuera ya era Pío... ...Finestre vital hay unos cuantos jugadores en esa época de fuera que fue en el tiempo de la inauguración de la luz hmm. que cuando se puso la luz por primera vez en, en, en, el, en el campo en el campo de... hmm. en esa época se jugaba allá en el FA o donde donde jugaba el equipo en, el, en el, el campo al lado de la Plaza Toro. En el campo de Dofá, ¿no? jugaba eh, Sí, uh -huh. sí, sí jugábamos el... allí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de esa época de que viviste aquí en Figueras? Cuéntanos un poco, Pedro. Hombre, me recuerdo, pues, teníamos un equipo de era el entrenador Milla, presidente fue Teixidor y después Giró, y pues, desde esa época teníamos un equipo bastante, bastante bien, Entonces, decíamos la temporada tuvimos a veces arriba, a veces un poco más abajo, pero de casi siempre por la media tabla, nunca padecimos más de eso y jugamos bastante bien, después de algunos partidos amistosos que hacíamos con el Madrid, con el Barcelona y pues, llevábamos bastante bien todos los, los jugadores de fuera pues tuvo algo, como aquí también veníamos y trabajábamos también con Tizidor algunos estaba Fariña también que era paesano mío eh que fue máximo goleador en esa una de las temporadas también que estuvimos aquí. Y mira, yo me casé también con una de Vilafán, <ríe> la señora, y estuvimos así. Joder, llegó, y hijo de Che pues éramos muy amigos siempre. Y bueno, lo seguimos siendo, no me porque ahora ah. tenemos contacto también. Uh -huh. Actualmente, eh, no sé si sigues a uh, la marcha de este Figueras, uh, no, hace, no. hace cuatro temporadas el equipo pues estaba en segunda B... Uh, sí, cuando por... subió también a segunda división y todo eso, uh -huh. pues, seguía, pero uh, últimamente no, porque ahora mismo estaba preguntando era a ver qué qué categoría estaba pues, había te, el descenso que hicieron te cuento un poco, <risa> ahora el equipo está en regional preferente, empezó en tercera regional de nuevo sí. uh, ha subido hasta regional preferente, este año uh, está luchando para subir a primera catalana la ventaja esta temporada es que suben seis equipos, uh, los seis primeros porque hay una reestructuración sí. y la temporada que viene los seis primeros de regional preferente de los dos grupos suben a primera catalana, por tanto en principio, uh, ahora mismo está cuarto, viene de empatar en campo de Bavia, pero es que está jugando en, como comentábamos en regional preferente y está con equipos de batalla del Manresa, Manresa del Mataró, el, el Granullés sí, equipos sí. que han estado también en segunda división B el mismo Mataró y Sí, sí, tanto... a la, la época nosotros con el Manresa, todo desde la Igualada, eh, uh -huh. todo ese equipo que estaba en tercera división estaban uh -huh. bastantes equipos por, por por la zona Z, pues supongo que ahora no no lo veo tampoco clasificado, uh -huh. porque lo veo veo más los equipos de allí como de los el San Andrés y todo esto uh -huh, efectivamente, ahora arriba. en segunda B hay estos equipos, pero ya, ya te digo uh, ahora mismo, el equipo de empató sí, ayer, sí. ahora mismo se encuentra en tercera posición uh, 28 puntos a un punto del segundo ah, bueno. y a 8 puntos del primer clasificado pero bien, uh, está bien, en sí. principio el objetivo es llegar a esta tercera división sí, y a partir de ahí, pues esperar que la cosa salga bien y a ver si se coge un año bueno y se puede es una láctima porque cuando se, se sube arriba de eso, claro, es importante la economía que, que funcione uh -huh. y se podría mantener, porque una vez se logró la segunda división, yo estaba bastante contento porque, claro, lo veía cada poco y... Uh -huh. decía, lo, que, lo que pasó fue que vino, a convertirse en Sociedad Anónima, sí, sí. Uh, pues uh, todo, la familia Miquel dejó de, sí, de poner... Mí, pues pues ya, cuando eso, nosotros la familia Miquel estaba, bueno, como era tejidor... Uh -huh. Era también el, el asesor de, de ellos Exacto, exacto Entonces pues estaba muy apoyado y estaban en la directiva Pues últimamente sí. eran eran los únicos que ponían dinero en el club en Hace ahora cuatro temporadas Entró sí. un señor, el señor uh, Enric Friis sí. Y compró el 51% de acciones sí. Y acabada la temporada pues se fue para Castelldefels Cambió el equipo ah. de, de ciudad sí. Y bueno, la plaza se fue a Castelldefels A Castelldefels ...y finalmente aquí se empezó de nuevo de cero... ...en Exacto. tercera regional y como... ...una travesía en el desierto... Sí, ...y bueno, sí. y esto es lo... ...y cuesta subir, ya que pasa? ...que cuando Exacto. se llega y se gana la categoría... Uh -huh. ...después mantenerse se cuesta... ...de pero... se han subido tres categorías seguidas... ...hasta preferente... Sí, ...y sí. ahora pues a intentar... A intentar llegar hasta tercera división Que quedan nada, dos pasitos Y a ver si pues el equipo es, es se una, puede Es una lástima ¿sabes? Porque ahora que tienen un campo estupendo Por uh -huh. lo menos es campo después de, de, de nosotros uh -huh. donde jugábamos A donde juegan ahora uh -huh. Nosotros el campo máximo cuando se llenó Me parece que se que sí, había 6.000 Uh -huh. Pero fue un llenazo que había ancillas casi al borde de la, de la línea de, del campo. Ah, fue sí, en algún partido de la Copa del Rey, ¿no? Sí. sí, ah, sí si sí, mal no sí. recuerdo, bueno, esto no lo he vivido, pero históricamente sí. a ah, esos partidos ah, eran, sí. pues, ah, muchos. Y había bastante afición, la uh -huh. verdad, lo que pasa es que, claro, después a lo mejor se gasta más, porque la economía, pues, la afición, tú sabes que es afición, pero uh -huh. no cubre lo ...con gastos suficientes para... ...para mantener en un equipo. Uh -huh. Y actualmente, ¿qué, qué es de la, de la vida? ¿A qué se dedica Puebla o no, ¿Está estoy... vinculado en el mundo del fútbol? Continúe no, un el poco fútbol cuidado. ya no lo no estoy... En la familia ten... sí tengo sobrinos... ...que uno está en el fútbol base de... ...del Tenerife... Uh -huh. ...y el otro... ...el otro hermano que también estuvo en Barcelona... ...estuvo en los juveniles del Barcelona... Es ...ese se dedicó a entrenar... ...que ahora era entrenador de... ...segunda vez del Tenerife... Uh -huh y el hermano pues es el que el, el que lleva todo el fútbol pase. Uh -huh. Y entonces pues ahora ellos eh, son los únicos que de la familia que, que mantienen eso del fútbol. Uh -huh. Porque antes éramos los hermanos todos jugábamos, yo tengo uh -huh. mi hermano también que uno jugaba en el Europa, en el Constancia, después el otro en el Atlético de Madrid, en el Europa uh -huh. también. que en la época que yo vine a Cataluña tenía dos hermanos jugando en el Europa. Uh -huh. Cuando era la tercera división. Mhm. Uh -huh. Entonces vine por ellos y a partir de, de esto ya pues empecé a, a jugar en, en varios equipos aquí en Cataluña, bueno en varios equipos no, en el Hospitales y en, y en el Figueras, solamente jugué aquí uh -huh. y después en el Menorca también jugué uh -huh. y me fui después al Langreo, la última fue al Langreo. Uh -huh. Pues uh, Pedro Rivero, sí. exjugador de Figueras en las temporadas a finales de los 60, sí, uh, los 60 finales, sí. muchísimas gracias uh, por esta pues sorpresa, nada, encantado y otro día que eso pues con Guillermo, eh, como somos familiares uh -huh. por, la, por parte de la mujer, uh -huh. Entonces pues Desde algún día Alguna cosa Pues nos vemos Pues encantado Pues sí. uh, será un placer Y siempre que quieras uh, Tienes los micrófonos Del de Sense de Sports Y de Radio Vila Sacra De la Sense Música Virtuos para ti Vale, muchas gracias ¿eh? Muchas gracias sí. Bé, i després d'escoltar el que ens comentava en la nostra última edició del 107 esports al Platanito, Pedro Rivero, nosaltres el que farem serà després d'oferir-vos aquest regal per als aficionats antics de la Unió Esportiva Figueres, doncs serà anar a el dia de les 100, el passet mes de maig de la Unió Esportiva Figueres nosaltres, que el comentàvem, amb el nostre company Marta Start i també sentíem les declaracions del president Pere Aguado. Us deixem, per tant doncs, amb la conversa que manteníem amb el companya Marta Start i l'entrevista amb el president Pere Aguado. Unió! Doncs nosaltres, que no podíem començar d'una altra manera i començarem parlant d'aquest ascens d'aquesta Unió Esportiva Figueres per parlar-ne, doncs eh, un dels primers convidats que anirem a saludar serà eh, el nostre company del Seminari de l'Alt Empordà, Marta Estar. Marc, molt bon vespre. bon vespre. Bé, comentava jo, un ascens, tercer ascens consecutiu. Eh, S'esperava, no?, des de feia unes jornades eh, que es pogués confirmar aquest ascens, Marc. Sí, hi havia diversos matchbolts que es doncs, dirien en el món del tenis uh, diumenge passat el camp del Tossa Esport va ser el primer, mica frustrat perquè l'equip no va oferir la imatge que s'esperava i que va acabar en el, en el camp de, del Tossa i bé i, i ahir era potser el dia més indicat perquè jugava a casa, era el dia de fires uh, i tot era tot plegat feia un ambient molt més eh, casolà per poder assolir aquesta tercera sent conseqüència i continuar amb aquest guió que ja es va escriure fa tres anys i que sembla que es va mantenint. Efectivament, Marc, tu comentes el tercer assents consecutiu. Com, com, com estava el vestuari després del partit i tot el que és el sí de l'equip? Explica'ns una mica. Efectivament, no, Marc, és el que comentaves tu a preferent. Les coses no són mateixa mateix per posar un cas que a tercera, ni a segona, ni a primera o a regional, eh, no serà un camí de roses. Eh, què, què, què creus que ha de canviar l'Unió Sportiva de Figueres doncs per, tornar, per tornar a optar eh, a la temporada que ve eh, a repetir una 300? Ha de canviar força, ha de canviar força i en un percentatge molt alt s'ha de renovar la plantilla. Eh, per una banda, perquè toca, no? Perquè s'han anat a Roser a l'època de tercera regional que eh, aquesta temporada eh, de, de segona i a primera que n'hi havia que encara valien però preferència ja no i encara eh, també s'ha de reconèixer que se'n se poden quedar alguns eh, que encara tenen molt més valides per jugar en aquesta etatria però altres eh, s'ha de convidar a posar a perquè toca i perquè això de categoria la preferent no val per a alguns jugadors, d'altres haurien de venir perquè se són més adients en la categoria, no posarem noms ara, o sigui, s'ha de començar a estudiar noms hipotètics per poder reforçar la de cara a ja a començar a la jugada a finals de maig seria una bona que per anar planificant una quantitat plan... s'ha de continuar fent per poder aspirar a pujar primer a primera Catalana. Sé, o sé que dic alguna, una cosa... Doncs una... Podria, dir, podria dir que tinc una vaginada, però, però si detenem el que... El del CUP és anar eh, terriol, a... Teniu horitzó a la tercera divisió, eh, toca continuar aspirant a SENS. Marc, de veritat, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Molt bon vespre. Unió, unió. No, jo crec que finalment, vull dir, ens ha una mica aquests últims partits que tots teníem, teníem a, a l'abast de la mà, però que, bueno, no, no hi havia maneres que ja sentenciéssim. Jo crec que poder, ho hem enamorat poder 15 dies, però això ja no conta, això ja és història. I important és que avui, aquí a casa, amb el nostre públic, amb la nostra afició, doncs hem pogut sentenciar ja, doncs, aquest de, de preferent, que és el que tots volíem, i a més a més, doncs, eh, a la gener de veteràtics espectaclers esportius que és sobre tots com soci i aficionat controvia, doncs, no? Sí, per fi ara que tot això. Però, nosaltres la setmana que veia terim la primera reunió. vull dir, el que hem de fer, dir, eh, és eh, treballar per per un equip competitiu, perquè poder demostrar uns primers llocs de, de preferent, perquè bé, jo no no, no res que no que no jo crec que el Figueres, com a mínim, uh -huh. ja està a tercera regional i per tant, perdó, es divisió, perdoneu. Es queda divisió, perdoneu. I per tant, avui dia estem obligats a fer aquest equip companyiu, estar encertats en els fitxatges i veure, doncs, si des del primer partit, tots doncs, ja es veu que tenim possibilitats doncs, d'estar dalt, no? Això tot nosaltres volem, eh, haurem d'estar encertats amb els fitxatges, això no sempre és màcil, Bé, que hi serà la màxima predisposició i el màxim esforç per part de la directiva i jo espero, doncs, de, del públic i de l'afició i de les empreses i del comerç de milleres doncs, que ens facin costat perquè eh, això ho hem de fer tots plegats perquè la Junta sola, doncs, no, no, no, no pot, no? Jo crec que aquí hi ha els jugadors, hi ha els tècnics, hi ha la Junta, el mateix, hi ha l'afició, hi ha els socis, i a més a més, doncs, les forces millores doncs, d'enginyeres, de empreses, comerç, i en fi, diners i comerços. Eh? I llavors jo penso que això, si som capaços de valorar-ho, doncs, eh, aquí amb més o menys dificultat, però jo penso que podem escriure doncs, noves pàgines per aprovar doncs, el Figueres allà on hauria d'estar i allà on mai hauria d'haver de desaparegut. ¿Pareu algun aportament amb, amb aquestes forces amb aquestes embreses? Bueno, no, ara en aquest moment no podria avançar res, tenim algunes lleies, vull tindrem... dir... Hi ha una cosa que sí que és veritat que tots sabem que aquest estat general de crisi econòmica que hi ha és un, un malmet tot i per tant fa molt difícil en aquest moment i, malgrat que nosaltres fiquem algunes gèries hem de valorar si portar-los a la pràctica serà, serà positiu o no, ho hem, hem de valorar però en tot el cas nosaltres cercarem volem, eh, vull dir, farem tot el possible per implicar a tothom a guet a guet a guet que s'hora tapa de reunió dos per doncs això és el que comentava el president Pere Aguador just després d'aquest ascens, el passat 9 de maig, els micròfons dels 107 Esports i eh, doncs això és el que ens comentava, com dèiem, el màxim responsable de la Unió Esportiva Figueres, Pere Aguador. També sentíem el nostre company del Semanari de l'Alt Empordà, Marta Start. Per tant, doncs, fins aquí tota la informació d'aquesta Unió Esportiva Figueres, el que ha estat la Unió Esportiva Figueres aquest 2000. Hem ofert la informació de la Unió Esportiva Figueres. Ha estat una gentilesa de Calagina. A Garriguella trobaràs Calagina, un somni fet realitat.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 i nosaltres que deixem la informació de la Unió Esportiva Figueres, eh, posem punt i a part aquí, i el que aniríem a fer ara seran a parlar dels dos equips de la primera divisió catalans, eh, concretament doncs del Futbol Club Barcelona i de l'Espanyol ho farem en primer lloc del Barça un Barça que aquest 2010 eh, el començava doncs amb eh, el campionat assolit el mes de desembre passat de clubs, ho feia doncs eh, com a campió del món i el clou doncs al català de la classificació de la Primera divisió. El nostre company Guillem Plujans explica com ha anat aquest 2010 per al Futbol Club Barcelona. Sí. Sí, sí, doncs som la gent blaugrana i un comentari és pel 107 Esports, l'emissora de Vila Sacra de l'Alt Empordà, que per fer un resum de que ha Barcelona aquest any, al Barça, el nostre Barça aquest any, i també doncs, el que eh, eh, està representant està siguent i està fent en aquests moments el Barça. Però hauríem de recular una mica la història i recular doncs, fins a l'any eh, 2008 quan es varen celebrar eh, la moció de censura contra el que va ser el, del Barça, el millor president del Barça de la història que ha sigut la porta tots els títols aconseguits. I aquí tenim una petita entrevista que ara mateix i amb el nostre amic, en Toni Bassas. Mm. Què mm. ens mm. és possible a l'Avanpurgat sobre aquesta moció de censura? Home, que ets com el consorci es parlin, però que tinc una cada any el que no l'espelleran, eh? Sí, sí. clar. que s'ha posat molt La democràcia sempre no és positiva. El que no és positiva és el que és molt mm. gràcies i diríem que t'ho conèixer, eh? Gràcies. Gràcies. Gràcies. Això és el que ens deia Antoni Barça sobre aquesta moció de censura que es va celebrar el 2008 i que el que va ser president del gran president del Barça doncs porta va aconseguir eh, aquells títols tan importants que deia, recordem aquests cinc títols títols. A continuació, i arribem a l'any 2010, es fan noves eleccions es fan noves eleccions al camp del Barça eh, i es presenten uns quants convidats Entre ells tenim doncs, el senyor Ingle que fa un breu comentari doncs sobre el que, son, el que ell pensa en aquests moments eh, quan s'estaven celebrant la, les eleccions. Ah, Sentim-la ara, ara mateix. Ja sent. Què tal, com està? Bé, sí, molt bé. Te ho tenim això? Doncs bé, emocionat d'aquesta eh, mostra del sobrisme i de tanta participació i tants col·legi junts votant, que mai ja havia passat això. Ara són les 5 i sigui, 4 de la tarda ja tenim president nou, no? Eh, bé, ja ho haurem, això... Eh, sí, però bé, a les de el a la nit ho A les 12 de la nit, és un bon dia, un 13, pedagògiu per gent de l'altre? Sí, ja va, aïllat. Vostè és superficient? No, sense i doncs m'he dit, per un moment, moltes gràcies i aviam ja si vosaltres, per exemple, president, ferim molta il·lusió. Molt bé, gràcies. Gràcies. Ah, a vostès. Sí. Doncs aquestes eren les praules al senyor Ingla abans que s'assabessin o sigui, se els resultats, ells devien ser la 6 de la tarda i a continuació, doncs, es van fer les eleccions i el Sando Rossell l'antic amic de... o examic del president del Barça es va proclamar doncs, nou president nou president. Doncs això és el que ens comentava en Guillem referent a les eleccions d'aquest Barça. Nosaltres, el dia després d'aquestes eleccions, parlàvem eh, amb els què, van, amb representants de les penyes a eh, blaugranes aquí a casa nostra a l'Alt Empordà, ho fèiem amb el president de la penya blaugrana de l'Alt Empordà amb Quico de Lledon Francesc Mercè, també ho fèiem amb el president de la penya de l'Escala i amb el president de la penya de Castelló d'Empúries, Nem a sentir el que ens comentaven amb Quico eh, Mercè, amb Francesc Mercè de la penya blaugrana de l'Alt Empordà molt bon vespre Quico sí, ahir uh... Sandro Rossell va guanyar de forma abrumadora per golejada, com titula avui algun rotatiu, eh, per les eleccions que eh, han vès. Explica'ns una mica, doncs, eh, des, des de la penya de l'Alt Empordà, doncs, com, com, com ha anat el plegat i com, com, com es va dir la germana actual al futbol club Barcelona. So, o, sigui, o, eh, o sigui, nosaltres ja vam fer un autocart, que va sortir a les tres a Pigueres, per per tots els socis que cauguisin en ara uta no. Mm. Sí, que ja és molt important després sobre o sigui, la victòria d'en d'Andrés per ja es veia venir perquè per començar va seguir si un perquè ell va seguir tot el procés. Per començar ja va ser una de les coses que no, ell no va criticar mai a ningú. S'ha sombrigui. Ostres, els altres, els altres no volabracavam molt fort. I jo com que ja havia parlat amb alguns, amb alguns de la junta de tot això. Encara no feia, doncs pues mira tii, li han passat. Encara vaig tenir algú a casa meu dinant, i li van estar enrolant sobre això, jo li vaig dir amb això, això que vagin tots contra ell, per ell, són punts. A ah. I, això no, res, dic, I a més, dic que jo tinc la gran confiança, perquè amb en Sandro no que, que ens hagin vist gàbies, però si hem vist alguna vegada, pues, va ser una muna... La meva part vaig, vaig veure amb una persona molt dedicada al barcelonisme, molt barcelonista 100%, i un noi que tenia ganes de fer, fer moltes coses, no ho sé, mm. i la Mare Segurà i endavant. Uh, però uh, s'esperava tanta, tanta diferència? Un 35.000 vots, un 61%, un 61% uh, uh, uh, Benedito, Ingla i Ferrer, uh, tots tres junts, no, no sumen ni, ni la meitat dels, que, dels vots de Rossell? Uh, uh, s'esperava tanta diferència? Mira, jo encara aquest matí està parlant amb, amb, amb, un parell, amb un parell de la Junta, i els hi vaig dir, hi vaig dir us ho recordeu? Us ho vaig dir? Diu, si noi, tenies tota la roda del món. I ho vaig dir que es punyaria per golejada, però fort, fort, fort. Perquè jo, per, per sort, tinc clients a casa, que són de Barcelona, i tots són, ha molts que són socis del Barça, i inclús n'hi va haver algú que per va dir, malament, per tocar els collons en en, en, en Sandro votaré, ai, per tocar els collons en la porta vull votar en, en Sandro. Diu, no hi hagués anat, diu, però per això hi vull anar-hi. Però, mm. so, preguntaves amb un, o preguntaves a l'altre i tots veien que oi Sandro, Sandro, Sandro, Sandro i escolta jo encara a la tarda, al migdia abans de marxar cap a Barcelona encara vaig vaig a això, vaig parlar amb uns clients i un vas? i cony em busco el hagi i ho hem fet, nosaltres hi hem anat aquest dematí i ho sé que és barcelonisme i dic cony, i dic esclar, que si home També, la, um, recetar la participació més alta de la història de les eleccions del FC Barcelona també és molt important no aquest fet uh, Quico? Sí, és molt important, però també ens hem de fixar la, les èpoques que han anat vinguent, doncs pues ara estem, penso que érem quasi uns 120.000 socis que podíem votar, no? Uh -huh. I llavors, doncs, pues, és clar, de, de, de 7 o 8 o 10 o 12 anys cap s'han pues, fet molts de socis. Ara això, d'aquí 6 anys, si fins ara hem sigut, posem-hi 120, doncs pues, d'aquí 6 o 7 anys, doncs pues, podem ser 130 o 140. I... Uh -huh. El uh, mandat de Sandro Ocell, què se n'espera? Què n'espera el barcelonista de Sandro Ocell? Una línia oh, de continuïtat uh, uh, no, jo... a... Eh? No, no, no, eh? A part d'esportiva, eh? A part d'esportiva, jo crec... Home, per superar, per exemple, per superar els anys que han viscut amb el Laporta, serà molt difícil, saps això? Ara, doncs, pues, eh, es pot veure també, es pot veure amb una altra caire, amb una altra manera de fer les coses, amb una persona que és, per mi és molt amable, molt atent, que tant se li fa parlar, per exemple, amb una, amb una persona de molta categoria com com un, un trisoci, saps què vull dir? Uh -huh. Ell és molt important, i això és molt important, també. Uh -huh. Sembla que un Sandro Rossell, doncs, que també és ben vist per la resta d'Espanya. Allà a Madrid, sobretot, doncs, és bastant ben vist, no? També és important, no?, tenir un president que sigui ben vist per la resta d'Espanya home, el, el, el, més, el més important de, és que siguis ben vist que si no, o sigui, que no faltis amb uns ni faltis els altres, saps com vull dir? Per exemple, amb el senyor Laporta pues, teníem, per exemple, amb els periquitos mateix ja ho saps tu, problemes que hi havia mm. uh, per exemple, amb l'altre hi havia un altre problema amb l'Atlètic de Bilbault li va haver algun problema pues, això són coses que es tenen que mirar de solucionar mm -hmm. i si el barcelonisme és més que un club però totes, doncs, totes aquestes coses són coses que tenen que mirar de de, de que sigui tot normal i corrent, no? Uh -huh. I per últim ja, uh, el passat dissabte al vespre, doncs reconegut pels mateixos protagonistes, uh, hi va haver un últim intent de unió entre la resta de candidatures entre el senyor Benedito uh, Ferrer i Marc Ingla. Quina opinió em mereix eh, aquest fet? Uh, jo uh, o sigui, jo em vaig enterar uh, ahir i aquest dematí ho, ho he escoltat també per la ràdio. Això o jo crec que poder poder pues aquests al veure's al veure's poguiat que, que no tenien res a fer eh, perquè ja es veia venir tot això poder es varen ajuntar per poder, suposo que que pogui né juntar, per si podrien juntar dos o tres. I ara que el futbol Club Barcelona va guanyar Sandro Rossell. Uh, quina opinió m'hi mereix, eh? tot plegat, l'alta participació que va haver, la diferència bromadora amb aquesta victòria de Sandro Rossell. Explica'ns una mica com es veu de la penya de roses. Bueno, em sembla que va ser una cosa molt normal, perquè ja feia temps que s'esperava, perquè la prova està que quan van fer la moció de censura que el senyor Laporta, eh hi va haver un bon grau de en contra i això demostra que hi volia, es volia el canvi i el Sando Rossell tot i benassat a la seva junta va ser el primer que va plegar per desacord amb, les, amb la forma d'actuar el senyor Laporta I, i va ser un que després d'haver plegat va saber que allà no va fer cap declaració en contra ni, ni, a, ni a favor ni en contra i això jo crec que va omplir això de, de, de caràcter i de... de sapigastar. Uh -huh. uh, des de la Tanya de Roses, es veu positiu aquest, uh, aquesta victòria de Sandro Rossell. Què pot aportar Sandro Rossell a, a en el futur del Barça? Bueno, en el futur del Barça, eh, en plan esportiu, no crec que pugui aportar molt, perquè el, el futbol funciona. Hi ha un gran entrenador i la cosa funciona, i en un bon equip la cosa que he de fer és mantenir-ho, anar, anar fent algun fitxatge d'en tant en tant per anar mantenint eh, aquesta, aquesta forma que hi ha actualment, tant en futbol com en bàsquet com altres opcions que, que funcionen. Uh -huh. Per tant, doncs el que se li demanaria a Sandro Rossell seria almenys per la part esportiva seria continuisme, no? no perquè, sí, entenc... sí, en part, en part, sí. A més a més, que jo crec que és, és positiu que en Sandro Rossell ha estat molts anys eh, a NAIC i en hi ha molts equips que porten NAIC i, i, i aquests contractes els ha fet el Sant Rossell, o sigui que és un que coneix molt bé a moltes juntes i amb molts equips, ja. I això pues, és favorable en el moment de fer un fitxatge com va ser al principi d'entrar de, amb, amb el govern de la porta va fitxar amb en Ronaldinho, va fitxar amb en, en, amb el portuguès, eh? va fer tots els fitxatges, hasta que li van dir prou que ho ells. I <sínticament> és e, que aquesta va la causa d'aquell plegués mort. Uh -huh. uh, I tot el que s'ha viscut en aquesta uh, campanya electoral, tots els atacs a, a, a Sandro Rossell des dels de de altres candidats, com ho han vist això? Uh, això potser que encara hagi reforçat més a uh, Sandro Rossell? Ah, jo crec que el Sandro Rossell ho va treballar, això, fa molt de temps. I per finalitzar, nosaltres que anirem a saludar eh, Josep Llistosella de la penya barcelonista de l'Escala. Molt bon vespre, Josep. Hola, bon vespre. Bé, eh, ahir es van celebrar les eleccions del Futbol Club Barcelona. El guanyador va ser Sandro Rossell. Eh, com... Quin opinió li marés com a president de la penya blaugrana de l'Escala? Bé, Home, per, la veritat és que per, per mi, el que fa com a president de Penya, fantàstic. La veritat és que és la, la millor notícia que crec que podíem tenir en aquest aspecte. Uh -huh. uh, una, una victòria per golejada, com titula avui algun rotatiu de casa nostra. Uh, S'esperava aquesta victòria uh, des, de, des de les Penyes, des de l'aficionat? Es uh, va venir una victòria tan i tan clara? Home, em imaginàvem que seria una victòria eh, amb, amb bastanta diferència, el, el que passa que tant i tant i tant i tant, i tant possiblement ni, ningú s'ho esperava, no? El que va és que bueno, eh, la veritat és que entre, entre les penyes el comentari que hi havia és que, que sí que pràcticament eh, guanyaria, ho aniria per bastanta diferència, però ja dic, va, aquest, aquest apisme que hi ha entre el primer i el segon, tant, penso que ningú se l'esperava ni a uh -huh. uh, Un Sandro Rossell, doncs, que estarà al capdavant del Barça uh, fins al juny del 2016. Uh, Què hauria de canviar, Sandro Rossell? O hauria de continuar amb la mateixa línia de la porta? Que, que, que, quina opinió, quina opinió en té d'aquest uh, assompte? Uh, bueno, uh, l'opinió personal meva, uh, jo, jo crec que en, en Sant Doros és prou intel·ligent com per les coses que van bé, jo crec que els seguirà mantinguent i acabarà retocant les coses que durant aquests uh, 5-6 anys últims que ell no hi ha sigut no li han acabat d'agradar o possiblement no s'ha dut a terme amb el projecte que havien uh, ideat, que uh, hi a la porta, no? Per tant, uh, jo ho veig en, en aquest aspecte, que es reputarà les quatre, cinc, sis coses, uh, que fins ara no s'han no dut a terme, i el que evidentment funciona, jo crec que ho deixarà igual. No? I això és el que ens comentaven tant en Kiku, en Francesc Mercè, el president de la penya blaugrana de l'Ala Empordà, també el president de la penya de Castelló d'Empúries i Josep Llistusella, el president de la penya blaugrana de l'Escala. Nosaltres, que també parlàvem amb un altre president, i és que el 5 de juliol eh, Sandro Rossell feia el seu primer acte com eh, president del Futbol Club Barcelona. Era concretament a la penya Blagurana de Banyoles i era el 25è aniversari d'aquesta penya. Nosaltres, el dia 5 de juliol, parlàvem amb Josep Oliva, el president de la penya Blagurana de Banyoles. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bé, el passat dissatada ja va celebrar a la Penya el seu 25è aniversari i en aquest 25è aniversari doncs, va ser un dels primers actes de Sandro Rossell com a nou president del Barça. Va ser aquí a Banyoles. Com, com va anar la visita del nou president aquí a Banyoles? Bé, va una visita molt cordial. Eh, va estar molt bé primer per anar a l'Ajuntament de Banyoles, eh, que va ser presentar-se a eh, i la, després va estar fent un petit de futbol que ella el va veure eh, en el camp municipal de Porqueres, i bé, bàsicament tot el matí va estar aquí. Uh, què, què li va semblar al nou president uh, en la cura d'estància? No sé si tenia ja, si havia tingut oportunitat de conèixer-lo durant la campanya, va uh, fer algun acte amb les de Girona, però no sé si havia tingut ja l'oportunitat de conèixer-lo al senyor Rossell. Sí, jo ja havia tingut l'oportunitat de conèixer-lo a la precampanya, però també l'havia conegut eh, quan van fer el 20è aniversari, fa cinc anys, que va ser quan estava ell de, de, de vicepresident esportiu, que va fer l'últim acte amb Penyes... Eh, eh, mentre aquest, eh, tenia aquest càrrec, no? que si va ser com va haver aquests problemes i ell va dimitir. Mm -hmm. I per això li ha agradat molt poder-nos venir a amb el vostre 25 aniversari i podria ser un dels primers actes que fes. <fixi> en aquesta comitiva del Barça hi havia també Jordi Cardoner, vicepresident doncs, que serà l'encarregat de l'àrea social, i també per Pere Gratacós, un... el tècnic ex-saleccionador català i doncs, un gironí que sempre doncs, està vinculat amb Rossell, no? també. Sí, sí, també. Eh? Eh, en referèndum del senyor Jordi Cardoner, doncs, igual que, pensant-nos, doncs, són gent molt propera, vull dir que vols parlar amb, i dialogar molt bé amb ells i exposar-li eh, a eh, qualsevol tema i, vull dir, parlen, vull dir, molt plenament, vull dir, no són, saps, eh, ser superiors, no? vull dir que estan a l'alçada de qualsevol persona i per en parlar amb tothom que va voler els comentar qualsevol cosa i igual que en Pere Gratacos també era una molt bona persona de fet en el Sandro crec que s'ha envoltat de molt bona gent. Uh -huh. és, que és, és molt important. Uh -huh. És el que avinava comentar a Montsanro Rossll doncs, que només a entrar al Barça, doncs, a entrar com a president del Barça ha pres de decisions decisions doncs, que poden agradar, no poden agradar. Uh, una de les primeres ons ha estat nomemenar en Doni Solís com a secretari tècnic, i el que vostè deia, no, s'han envoltat de gent, de bona gent, i també de gent de les comarques gironines, perquè a part de Tito Vilanova i Domènec Torrent, que ja estaven a dins, eh, doncs ara eh, Narcís Julià, el propi Albert Valentín... Eh, què li sembla aquest fet, eh, Josep? Jo crec que molt bo i molt interessant per nosaltres, i d'altres persones que ja han sortit, que ell va comentar, inclús alguna altra persona d'aquí, Banyoles que ja dirà el seu moment, el seu càrrec, li doni el que sigui, però vull dir que crec que molt bé, i és molt important que el Barcelona no, no sigui només gent de Barcelona, sinó que també hi ha gent de totes les altres contrades. contrats. <ríe> Especialment eh... nosaltres, molt bé, eh? per sí. nosaltres, per Girona. D'acord. El senyor Josep Oliva, president de la penya blaugrana de Banyoles i el pla de l'estany, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltes felicitats per aquest 25 è aniversari. Moltes gràcies, i gràcies a vosaltres. Molt bona tarda. Adiós. I aquesta era la conversa que manteníem en l'edició dels 107 esports del passat 5 de juliol amb eh, Josep Oliva, el president de la penya blaugrana de Banyoles, que tenia l'honor de ser al primer acte on assistia... A Sandro Rossell ja com a president del Futbol Club Barcelona a tots els efectes i nosaltres que seguim escoltant el que ens explica el nostre company Guillem Plujà d'aquest Barça en aquest 2010, un Barça 2010 que ha estat triomfant anem a seguir escoltant com dèiem el nostre company i amic Guillem Plujà Moment, doncs, és el que trimen actual eh, res a dir, vull dir, no ens ficarem en matèria de presidents, però sí que comentarem de que els jugadors, els jugadors del Barça que van a fer aquella, aquella campanya tan importante doncs, a l'època de, de, de la Laporta doncs continuen jugant igual, ofereixen el mateix futbol, la mateixa qualitat potser sí que el començament d'aquesta Lliga va ser una mica complicada, eh? ja que teníem llibres doncs, milòmics no, o com es digui que no, no rotllava gaire bé aquest noi al final se'l va treure i el Barça mica en mica doncs, ha anat, ha anat doncs, fent el seu joc, fent el seu tiqui-taca trepitjant els equips golejant-los, fent el que ha volgut uh, una de les coses més destacades que, que hi ha doncs, és aquest punt d'aquesta gent, gent que venen del planteg, que ja venen d'anys enrere i això doncs dona, dona peu a que el Barça doncs, es fa disfrutar, ens fa sentir exactament el que, el, que, el, que, el que els aficionats volem, el que representa Uh, aquests gols, aquestes jugades aquests partits, aquesta il·lusió que aquestes ganes de viure i aquests nois doncs, ho estan fent molt bé. Uh, què demostra això? Pues demostra que aquests nois no tenen res a amb la política interna del club, amb els presidents que va marxar o que va plegar que ha tornat a entrar i el, continuem doncs al mateix planter el mateix entrenador en Guardiola que com a entrenador és un, un gran entrenador entre cometes perquè jo crec que aquests jugadors ja quasi, quasi no necessiten d'entrenador per o sigui, ho portant molt, molt bé i uh, un dels fets més destacats un dels fets més destacats d'aquests dies doncs, ha sigut uh, la golejada del Real Madrid aquest 5 0 que se li ha una altra vegada més doncs, es de les coses més destacades que hi ha i sí que va faria il·lusió doncs, que sentíssim eh, ja, eh, eh, sentíssim una mica com... com van ser aquests gols a través de les emissores de ràdio de, de tot el país per tant, ara una mica de sol, escoltarem tal com es van sentir els gols d'aquest Barça-Madrid que és una de les coses més destacades i que jo crec que dono un caire d'aires doncs, nadalencs i de festa major que és el que estem celebrant doncs, aquest final de, de desembre del 2010 doncs a continuació els escoltem <ríe> no se le he ha hecho nada no, no tiene ninguno de los ni guardiola vacina ¿es? era exactament doncs, el que es vivia al Camp Nou Barça i en totes les emissores del nostre del nostre país aquests moments històrics que de fet doncs, ens han vingut a portar doncs, aquest, eh, aquest resultat doncs, tan sonat tan interessant i que ara però, el que ens queda ja doncs, és esperar de que, de que puguem doncs, assaborir una altra lliga, també s'ha de comentar que el, el pilota d'hora està entre tots dos a Barcelona, n'hi ha tres però que hi ser-hi tots. Doncs moltes gràcies per haver escoltat aquesta, aquesta transmissió. Eh, doncs va dedicada a tota la gent que escolta l'emisora del 107 Esports, eh, molt especial també pel meu bon amic i company en, en Dani i espero ens doncs, que gaudiu d'unes bones peces de Nadal i que el Barça, doncs, estigui present en el vostre esperit i que sigui el símbol del nostre país. Doncs, eh, moltes gràcies a tu, Guillem, per aquesta col·laboració, per aquest resum que ens has fet d'aquest eh, Barça 2010 i esperem que el 2011 sigui, doncs, igual de triomfant per aquest Barça. Nosaltres, que acabem amb l'himne del Barça però no quedem aquí continuem aquest especial de Nadal del 107 Esports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 A més, l'últim dia sortejarà un fabulós viatge a Mallorca per dues persones. No t'ho perdis! Vine a l'esquina de Vila-sacra i passa-t'ho molt bé. Organitza Societat Recreativa i Cultural. Col·labora 107 Música, emissora municipal. La Coral de les Blanques de Vilasacra els desitja un bon Nadal i un feliç any.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 a 10 del vespre, connecta amb la sintonia dels 107 esports que t'oferirà el resum esportiu del 2010 a casa nostra. 107 esports amb Dani Pagès. 107 esports. Tot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. Doncs fins aquí aquest resum esportiu del 2010. Han estat dues hores amb tota la informació esportiva, tot el que ha succeït aquest 2010. Nosaltres volíem parlar encara de l'espanyol, no ens ha quedat temps. Això sí, ho farem en properes edicions del nostre programa. Ha estat un plaer acompanyar-los des de les 8 del vespre i fins ara mateix. Reben cordial salutacions a qui els ha acompanyat un servidor, Dani Pagès. Nosaltres hi tornem al diumenge, dia 2, amb la repetició d'aquest programa i el dia 9 tornem ja a amb el nostre 107 esports, que passin unes molt bones festes i tinguin un molt bon any 2011.